Здогадуюсь. Людині з моїм статусом потрібна така ж супутниця, така ж велична, як і життя, яке я живу. Я побачив, скільки може дати одна жінка, коли вона жінка. Я зрозумів, що матиму її. Але скажи мені, скажи, чому ця жінка так учинила зі мною? Чому? Мовчанка. Алло, ти слухаєш мене? Так. Другу ніч поспіль мені снилися павуки. Великі чорні павуки. Ні заснути, ні прокинутись. Знаєш, як це? Я думав щось що із печінкою. У гіршому разі виразка. А мені сказали пухлина. Уявляєш? Рак. Алло? Скажи щось. Мені страшно. Що ти будеш робити? Вже пізно щось робити. Мені сказали вона, як кинжал. Проросте в печінку. Тільки батя помер.